Hoofdstuk 32 Die drie weises het echter in een tent by een en bespreek wat hulle nou moet doen. Moes hulle hulle woord wat hulle aan die rood gegee het hou, of moes hulle nou vir die eerste maal hulle woord breek? En as hulle een ander weg na hulle land zou neem, dan was die vraag, welke weg hulle veilig na hulle land zou terugbring? En die een het aan die ander gevra, sal die wonderbaarlike ster, wat ons hierin gelei het, ons ook wel weer langs een andere weg terug na ons huis lei. En kyk, terwijl hy so'n er leg gepleeg het, het daar opeens een engel in hylle midde gekom, wat tot hylle gespreek het. Bekommer hylle nie onnodig nie, die weg is reeds gebaan, so rechtstreeks as waar die straal van die son op die midde op die aarde val, So rechtstreek sal jylle moore via een an andere weg, as oor Jerusalem na jylle land gelei word. Toe die engel verdwijn, en die drietal het hulle te begeef, en vroeg in die ochend het hulle vandaar al weggetrek, en het spoedig langs die kortste weg weer in hulle vaderland gekom, waar hulle aantal vriende die groot eer van Elohim verkondig het, en in hulle weer die rechte geloof, en die enigste Elohim gewek het. Die selfde ochend het Joosef aan die hoofman gevra, hoelang hy nog in sy grot sou moes bly. Die hoofman het baie vriendelik aan Joosef gesê, man van my gehoogste achting, denk jy dan dat ek jou hier sou hou as ‘n gevangene? O, wat een gedachte! Hoe sou ek, een worm die stof, voor die mag van jou Elohim, jou ooit gevangen hou? Wat my liefde vir jou doen, kyk, dit is geen gevangenesskap nie. Wat my betref, is jy elke uur vry, en kan jy gaan waar jy en jy wil, maar nie so vry as jy wat my hart betref nie. Dit sou jou vir altyd die wou hou, want dit het jou en jou sienkie onbeskryflik lief. Maar wees nog ‘n paar daar rustig. Ek sal onmiddellik verkennis na Jerusalem stier en daar verneem wat die grys vos van plan sal wees om te doen, nou dat die persen nie hulle woord tegen hulle omgehou het nie. Dan sal ek weet wat my te doen staan en sal jou beskerm tegen elke vervolging van hierdie woest aard. Want jy kan my gloe, hierdie Herodes is die grootste vijand van my hart en ek sal omtree waar ek ook maar kan en mag. Ek is weliswaar net een hoofdman, en is self nog ondergeskik aan die hoore veldheer wat de Sidon en Smyrna woon, en die bevel voer oor twaalf legioene in Asie. Ek is echter geen gewone centurio nie, maar een patriceer, en voer op grond van my titel mede bevel oor die twaalf legioene in Asie, En as ek die een of ander legioen wil instel, hoef ek nie eens in Smyrna toestemming te vra nie, maar as patriceer hoef ek maar net te beveel en die legioen met my gehoor saam. Daarom kan jy wel op my reken, sal Herodes in opstand wil kom. Joosef het die hoofman vir hierdie uiters vriendelike sorgsamheid bedank, maar daaraan toegevoeg, Luister nou na my achtenswaardige vriend, kyk, jy het jou vroer met betrekking tot die perse ook al baie waaksamheid betoon, maar wat vir nut het dit gehaad? Die perse het ongezins dier al jou duisende bespiedende oog gekom en het lang voordat jy ook maar een van hulle opgemerk het, hulle kamp al reeds opgeslaan. Kyk, as Javi my olle Elohai my niet beskerm het nie, waar was ek nou, en dan wel met jou hulp, voordat jy tevoorschijn gekom het, sou die perse my met my jylle gesin al lang kon verwirg het. Daarom sê ek nou aan jou as ‘n vriend, wie se hart met die warmste dankbaarheid vervul is, Menslike hulp dien tot niks nie, want alle mense is niks voor Elohim nie. Maar as Yahweh Elohim ons wil help, en ook wel alleen maar kan help, dan hoef ons nie veel moeite te doen nie, want ondanks al ons moeite, sal alles nog dan so gebeur, soos wat die meester dit wil, maar nooit soos ons dit wil nie. Laat daarom die moeisame en gevaarlike verkenning in Jerusalem achterwee, waardoor jy ten eerste weinig belangrik sou kan verneem, en ten tweede, as het bekend sou word, jou om my ontwil nog ‘n bitter lot beskore sal kon word. In hierdie nacht sal die meester my toch beslis in elk geval wel laat weet wat die rode sal doen en wat ek sal moet doen. Daarom kan jy nou saam met my baie rustig wees en die meester oor my en jou laat waak en alles sal goed en wel wees. To die hoofman hierdie woorde van Joosef verneem het, was hy diep bewoe in sy gemoed En dit het om seer gemaakt, dat Joosef se hulp afgewees het. Maar Joosef sê, Goeie liewe vriend, dit maak jou seer, omdat ek jou afgeraai het, om jou nog verder oor my welsijn te bekommer. Maar as jy die saak so in een helder licht beskou, dan moet jy toch noodwendig die selfde insien. Kyk, wie van ons het ooit die son, die maan en alle sterre oor die uitspansel gedraag? Wie van ons het ooit die winde, die storms en die weerlig strale beveel? Wie het die bedding vir die machtige see gegrawe? Wie van ons het die groot riviere sy loop voorgeskrywe? En wat er voel het ons sy vinnige vlugge leer en wanneer sy vere georden? Wanneer het iemand van ons sy klankryke keel en sy sang gevorm, Waar staan die gras dan wel vir die groei waarvan ons die levende saad gemaakt het? Kyk, dit alles doen die meester dageliks, en sy machtige wonderbaarlike bestuur moet, jy, moet jou toch elke moment aan sy oneindige liefde voorzorg herinner. Hoe kan jy jou dan verwonder as ek jou vriendelik daarop weis, dat voor Elohim, alle menslike hulp en die stof van die nietigheid versink. Hierdie woord het die Hoofman weer in ‘n meer gunstige stemming gebring, maar nogthans het hy toch in die geheim verkennis na Jerusalem gestuur om te wete te kom wat daar aangaan.